Eta hitz eta putzekin segidezagun, arantxa egun uste dut pobrede mi dugula, eh? Azken asasoinekoa? <risa> bai, pobrede zu, zukerraiten uzun bezala. Azkena, azkena, azkena, azkena, azken putza. Baiakin jakin segidan ez, ez dut deus berezirik prestatu, eh? Azken putz lehenzat, azken emankizuna lehenzat. Sassoi nuntako, ondoko sartzia unrunda hainu, baina bo, hortik zango nunbait. Man, man, man, man spreading, ipatuko dugu lehenik, zer da hori. Baiakin jakin dela Madrilen man spreading. Denek bizi izan dugu hori, eh, Nashki? Garraio publikoetan, autobusan, treinean adibidez edo metroan, bere etxean balitz bezala senditzen den uh, oietako bat, bada man-spreading deitzen den egoera bat azken aldietan, uh, zinez, konzeptualizatua izan da itz horrek eta hori berria da. Kritikatua eta salatua zena garraioetan, geien geienetan gizonek duten jartzeko manera bat dena. Kampaina plantan eman dute gune desberdinetan, baina hor bereziki aktualitatean da, Madrilekoa, postura horren debe Postura da jagirik egoitea, ados, bainan zangoak zal-zalik, erraiten den bezala. Kasik idur edo du eskoineko belauna, eskerreko belaunaz beldurdela, eta berdela albezain urrun, ekarri eh, ordean zangoak harrun zal da, Eta berdin du eh? ondokoarentzat espadaagigo lekurik bere kaderan, Iuri du Kaikoek zuen pantalunean den hori Ola bak untsa senditzen aaldela adierazzteko manera bakaga duela Ola. Madrileko garraioetan, beraz, postura hori debekatua da orain. Petizio baten ondorioz. Mujeres en la lutsa elkarteak bidean emana. Nemazteak borrokan. Manspreding itza berriada. Oxford English iztegian 2005-tean sartu zen. Eta gerostik, sare sozialetan itzori usua gertzen da. Argazki bat lagun gerostageiago ikusten ahal dira. be hori bizitzen dutenak egunero garraioetan. Badira, bai. Madrilen debe katua beraz, da. Bainan, jadanik, alazen, New York, Seattle edota Tokion ere. Balio du hori begira jartza, garaioetan gertatzen baita. Bainan, politikariak jarriadilelarik ere, ala gertatzen albaita. Agri askibatzua gertu baitira, hori erakusten dutenak ere, miting politikoetan, haintzinean jarriadirenak, adibidez, Mariano Rajoy, berriz bera, Be, bai, bai, irugaren eguna bera ipatzen dugula, baina bo, Egia da, irudibatean ikusten dela, bera jaririk zangoak saltzala eta bere ondoko emazteak zangoak tipituik. Arunt bako tsa urbil-urbil, eta ondokoa behai, beste leku bat jane maiten du. Derbista itz, hitz. eta putz. Eta badut berri hon bat, hola rango dugu, gure buruari mintzatzea onda guretzat. Ah, gure osasun mentalaren zat, on da bakarrik mintzatzea. Eh? Auto elkarrizketak deitzen dira. Untxada horako konzeptuen gibilean ere gordetzen al algarelarik. Hots bakarrik mintzatzea. Eh? Kampokoek bitxi atsemaiten dute karrikan norbait bakarrik mintzodelarik. Beren, bere buruarekin mintzo balin bada, ebe sein ale da berezat. Zure buruaz lasaitzen alduzu hola angustia kontrolatzeko, zure barneko pentsaketen konsientzia hartzen alduzu, eta hola, manera horrekin, estrukturatzen ere. Ba, ala diote eh? Ezkira, eroak entzuleak, gizartea da eroa, konten nahi, zurekin partekatzia, azken mankizun entzat. Bazen, erokeria ere, justoki, ongi menperatzen zuen horietariko bat, artistikoki ere partekatzen zuena, Mikel Laboa. Mikel Laboa, bo, esto balio... Shokia uh, orkestea, jakin diakin ezazuen ekainaren ama bost batez sortuzela eta beraz duela larogeita iru urte sortu zen Mikel Laboa Euskal Musika Modernoaren Totem Nagusia bat idatzi duten bezala gaur Twitteren, eta bada webgune be, intezgarria baino, ongi egina den webgune bat eta hor atsemaiten aldira bere grabaketak bere kant bibliografia hainbat dokumentu uh, kantu bati lotutako informazio bat atsemaiten alhal duzue edo atera artikulu bat edo polemika bat eta hori dena biziki untsasa elkatua kantuak ere elkatuak dira klikatzen zue kantu baten gainan eta hitzak irakortzan dituzie se diskoan atera eta bar, eta bar, eta biografia erjanndudan eh, bezala euskaraz eta espainoola ez duzu hori beraz euskaraz bada eta hori Euskal Herriko Unibertitat Ego webgunean da, uh, elbidea ehu.eu slash Mikelaboa dena loturik eta hor, atxe man Eta kantu bat dute uh, lehen orrialdean, aldean, Mikelaboak galtzailean eta menderakaitzen hautsar nasztu zuen eta txorien kantu bihurtu. Eresinulen maite doinu, sosuen xorgin doinu eta txantxangorrien aire xamin. Igerabideren itzakemen eta kantua izaren hautsa. Xavier Letek hidatzi zituen itzak eta hemen Mikel Laboak musikatuta kantatua.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 hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu aldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea Eta indarrak ongi errotuz,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 geen grymhe als noch informação als noch te ru больen Gottes. 음날 New Schweiz wird ergelść in den Augenopoly zu Sazizik inak zerreta, gozerreta, bide honbat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izaneta, arremanetan zartzea. Guzortu ginen bor beretik Zortuko dira besteak Urruka hortan iraunko duten Zuaitz arda gazteak Beren aukeren jaber aikiz Ta berriro jaikiz Ibiltzen joanen direnak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 Zortuko dira besteak, burruka hortan idango duten, zuaitz arra aska Mikel Laboa, izahena hotxak kantuarekin erramezala gaur. Larogeita iru urte beteko zituen, bimilata sortzian zenduzen, Euskal artistak, eta uh, webgune bat gomendatzen duziet maite ba uziet, Mikel Laboa, bere berekantuak, grabaketak, uh, eta beste hainbat bat dokumentu haitxe maiten alditu zie ehu.eusma.com.a. Edo slash webgunean ala zer ginen nahi eta musikarekin segituko godu gu gainera itzeta putzen, eta uh, be zurekin, freet begoet, bizten da? Bai, engaur, zarautzeko bidea hartzen dugu, lutopet talearen disko berriaren ezagutzeko. 2002an osatu musikaria hauek osatzen dute. Anders Hulaikak baterian, Oian lagainagak basuan, Rafa Ruedak gitarra elektrikoan, eta Oier Arantzabalek hautsan eta gitarra akustikoan. Hasieratik, alako Amerikanak utxuko folk eta hindi doinun lasaiak lan dituzte. Bortz kantuz osatu Pitziger Gogoan izeneko disko berri hau, 2008an Arkaizkano Idazlearekin elkerlanean atera abesti bat gutxiago diskoaren epilogo bat bezala da. Lan hartan, Estatuatuetako amar bat abeslariren kantuak euskaratu zituzten. Horen artean, Pete Where Have All The Flowers Gone kantu ezagunaren bertxo bat bazen, zen. Loreak nundira izenekoa. Hori izan da disko berri honen abia puntua. 2008an zendu Estatu Batruetako folk kantari emblematiko bat zen. Musika ulertzeko alako modu pedagogikoa eta politikoa zuena. Birriki, luto petaleari egin nirrati elkarrizketa batean, Euskal Herriko imanol urbietarekin parekatzen zuten. Eta higia da, orti badela. Hainitzetan, protest song sailan txartu gaizan denak, hainbat diskoetak kantu ezagun utzi dauzkigu. Disko gunean osatzeko, Lutopetekoek lehenik bere behogoi bat kantu autatu zituzten. Hortik, hamabortz atxiki dituzte zuzenean dotzen dituztenak, eta lehen aipatu dugun loreak nundira kantuaz gain, disko untako bertze lau grabatu dituzte. Zua utren gozoa, etxe mirizteko, zua. Gerañon iris te dejó. Horrezpen nagusia, martxuan egintzuten Loraldia Festivalakari Bilboko ariagantzokian egin omenaldibestaren karietara. Hainbat, kantari eta musikari gomitatu zituzten orduan. Bat diskoan ere, gomita berezi batzu badira. Ala nola, Joseba Erazoki, Joseba Semperena, edo Golban Marin, Maldivia. Itzai dagokienez, kenez, oraingoan ere nolazez arkaitz kanorekin landu dituzte, Eta egia ageri da bailan berezia egina izan dela hortan. Itzulpen aguntak baino, kantu hauek egiazko sohkuntzak baitira. Hainzineko diskotan bezala, grabazioa Martxell Arkarazurekin egin dute handoaingo Garate Estudioan. Jakim erda, prozesu aski bizkura izan dela, kantuak bakiarek bi egunez grabatu nahasi eta masterizatu baitituzte. Aipatzeko da bertzalde, Eskurs eginiko niko irure untze dezematu baizik ezituztela atera, eta seguraski gehien-gehienak Bilboko kontzertu hartan saldu zituztela. Pitziger gogoan izeneko disko hau, artista ondionen Euskal Lunai ezagutarazteko modu polita ezan daiteke, eta bere obraianeko ezautzen dutenentzat entzat, ikuspeki berri bateaz ikusteko parada ere bai. Bukatzeko entzuleak, proposantzen hau txuet lanuntako kantua entzutea. Arrazakariaren aurkako, This Land, This Land, himnu ezkertiak ezagun honen bertso heder hau. Lur hau zurea! Zuekin zarauzetik, Lutopet! Eko, bidezidorra, eta zerua, itzel gotorra, beguen parean, aranza barba. Entzuten ginuen Fred Beruetek orkesturik mile esker zuri eta mile esker orte osoko lanagatik ere hitzetaputzen musika kronika huentzat. Laster aldiz guregomita kati poxelu izango da eta mintza plaza xarri antolatzenote hori mugerren zazpiak derritan duzu itzordua euskaraz mintzatzeko euskara ikasten duten entzat eta beste entzate ere jolasteko parada izango da eta jateko eta edateko ere. Eta notik maia ere gurekin izango da kantuzkantua aipatzeko eta gainera entzunut bazola sorpresa bat ordean hori, sari entzunen dugu mementoz bosterdiak dira euskal irratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Aski ote da begiratzea ezagutzeko edo bere eskubideak zaintzea bere interesak zaintzea ote da Zoriona atxemeiteko behar ote da bilatu zer gogoeta ibiliko zinuten olako gaietaz. Una terminaleko ikasleek ukanditu zten gai batzu egun, basoan, filosofiako asterketan. Esde Baionako etxepare izeoko ikasle eta erakasle batzu elgajetaratu dira, Ego Erdiuntan anuko zentan ikastetxearen aitzineean salatzeko basoa ezin dela euskaraz pasatu osoki. Ezkerreko abertzaleek deputatu hautezkundetan emaitzahona kardiestxi badituzte ere duela bosturteri komparatu zala ere bada hutsune argi bat BABko hirietan euneko laupa bostegin beitu bakarrik ea tse baiak peio etxe behian txart seigaren boska hautagaiak argiki aitortu daukugoiz behin estrategia abertzale iraunko ragoa behar dela hiri haundietan eta miarritzeko ebastu maitza ulen gatik edez dela pasatu bigaren itzulidat argi dopeio etxeberian txartek. Hamairu urte terdiuntan beren erritik kampo bizi izan ondoan Arturo Bilianueba eta Alejo Moreno egun beren baitaik joan dira espainiako auzitegi nazionalerat eta juiek libro utziz dituzte. Bimila batean agastatuak izan ziren gazte mogimendu eta kokide izeiteaz akusatuik beste hamabi militanteekin eta gero izan zen hauzirat ez ziren agertu iese antziren eta egunetik goiti berazziruña eta gazte egoiten ahalko dira. Eta pilotan Baionako San Andre trineteko Bamiko finala darmandrai eta esezkugaak ereman dute aratsalde eguntan, Anton Mozondar eta Philip Benezi nagusituz begogoi eta hogoita hama.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 Hori eguziak, kantu eta soinuz joxirik. Ez gira heneatuko, zoen asteburuko hara atunaten ahtetik, onda iziela Euskal Iratietan, jamek bat ahtetik. Aute eskondeetako bigarren itzuliko debateak Euskal Iratietan. Hortzeko segitzen halko dugu Laugarren Boska Eremuko auttagaien arteko debatea. Bigarren itzulian gelditzen diren Loiko Reze Amartsekoa eta Jean Lazal horain artinoko debutatua, izanen ditugu buruzburu. buru Laugarren Boska Eremuko Bigarren Itzuliko debatea Loiko Reze eta Jean Lazal en artean. Hortzeko nuntan seiontan siberoko botsean eta irulegiko irratian, sortziontan gure irratian eta antxetan hitzeeta potz hitzeeta hitzeeta hiteta potz hutki du hiteta hitzeeta hitzeeta pot. tenorea eta helaren hama laugarren kongresua nagusi berriante noreuntan, Txiki Muñozan itzekin eta ea alderdiari minzo, ez duzue hageman klientelari kizango gurekin. Ela sindikatua kongresua egiten ari da, eta han jelzalei zuzenduzaie beraz Adolfo Muñoz idazkari nagusia, esan diez tutela lortuko, ela duen kritika egiteari ustea, eta tatserren pareko politikak egitea leporatu dio jaurlaritzari. Horbiletik uh, segitu du berriak ela sindikatuaren kongresua eta beraz uh, hemen Adolfo Muñoz en itzak eta bestenak ere atsemango dituzue. Eta diz uh, ondoan, bigarren artikuloan, Xavier zen hitzak dira azpimaratuak. Kataluniarena miresgarria da, bainan erreferenduma referenduma ez da egingo. Kataluniako e referenduma estela egingo erraiten Arida Espainiako gobernua eta ala gertatuko dela uste du ere, Xavier Arzalius, ea edotaren, uh, buru batzarreko do, buru oia, hortarako beharrezkoa den guzia egingo dute, ala zer eta hori errandu zer irratian. Uh, Itzegindu, frankismoaren ondoko lehen haute buruz, mila batzionta irorogeita mazazpiko ekainaren ababosten egintzi eta han egin ditu katalunari buruzko adierazpenak berrian, ejamezala ipagai. Eta irugaren gaia, haste uh, artean hasiko dira goazenen atal behiak grabatzen. Videokliparen aurkezpena egin dute gaur Bilbon, eta beraz behian videoklip polita txamaiten alko duzue. Jakin, telebistan gareno guta gutarak bukatuko dela ere astelenean izango da azken, azken saioa. Argian bestalde zamaketariak borrokan hemen portuaren eriotza ekidin behar dugu zamaketariok. Hauda titulua, Txema Landetaren hitzak 1990 an sortua, Arran Kudiaga Zolion Bizida. Hama sei urte zituenean hasi zen portuan lan egiten, mekaniko gisa asiran eta zamaketari gisa ondotik. Berroi eta sortzi orduko grebari ekintzioten aste askenean Espainiako Estrela guziko zamaketariek bizi duten egoeraren inguruan mintzatu da landeta bersemen argian irakurgai eta loturik ere beste artikulu bat atzo aipatzen ginuena Bilboko Portuko Edukiuntzien Terminala Multinazional Txinatarbatek erosidu gian mealde herri baratzeak titulupean Iruinegikoegaietatik datoz hiri baratzeak munduko hirietan neke segunda naiz hain banaketa handia pertsona eta naturaren artean erantzun gisa hirietako sustraietatik baraattze eginntza datoz hemen sappiegeletonak idazten duena, eta piparika Iruineko aldezaharreko hiri baratzeko kideak agertzen dira eta adibire batzu ere hemen Apagaie. Kutsadura kasubat ere argian kontrolatu gabeko lindano isurit isuribat topatu dute. Jatako e, zabortegiaren ondoan, bizkaiko barrika bakio lotzen dituen bidearen inguruan, e, behortik ondakintegitik urbil, topatu dute kontrolatu gabeko isurite bat ekologistak martxaneko kideek zabaldu duten ez, irudibat ere hemen agertzen da e, argiako artikuluan. Eta Goixegrèvaren Jaustegiaren aurka EAso Plazako ekipen, ekimenaren jarraipena ere argian. Sei lagunek 8 eguneko Goixegrèva biatu dutet Donostiako eta plazan. Plazanen, haste askenean jende hainitz bildu da ekimenaren hasiera uh, momentu hortan babesha dirasteko helburuarekin Jaustegiaren aurkako protesta ez da bukatu eta gelditu arte segituko duela dutela haiera zitute. Eta kaseta puntu eusen baita media bazken ere EH Baiko iru dira. Mugimenduak iru digatzen duen alternatiba garatu nahi du EH Baik. Prentz aurrekoa egin zuten atzo eta berazor uh, prentz aurrekotik ateratakoa uh, eta hauteskundeen uh, skundeen ondotik egiten duten bilana EH Bairena kasetan eta media bazken. Eta bestalde uh, media bazken loturik ere haute skundeei, alderdi sozialistaren erochtzea hola itzuriko dugu, eh, frantxesetik hemen artikulu bat proposatzen dute, eh, komparatuz eh, azken zenbakiei ere, eta kaseta puntu eusen bestalde, Arturo Bilianueba eta Alejo Moreno, Ieslariak aske ad, audientzia nazionaletik pasa ondu amairu urte erbestan egon dira, eta beren kabuz audientzia nazionalean aurkeztu dira, egun eta aske utzi dituzte. Eta ziudostekin bukatzeko berrietan aipatzen ginuen ere basua eta eh, filosofia gaiak aipatzen ditu ginituen, baina frantxezeko eh, asterketak ere baziren, hemen ziudostek horiek ditu aipatzen bere ziki. Aukik ziren, uh, brensia nahi aipatzekoak ez baina aipatzen direnak behinzan prentssantenre untan loko dut uh, mag bat minuen buruuan gurekin izango da maila muruaga azken kantuz kantu aipatzeko mailarentzat ere azken emankizuna izango baita sasoin untako hitz eta putz bezala beraz Ostegunero gurekin uh, izan den maila gurekin izango da azken saiuaarentzat uh, ere eta badirudi, Jo bat ere prestatu la ekusiko. Bai no mentus, itz eta putz, gure gomitarenten orea. Itz eta putz, atzaldeko 5etatik 6etara arantsa Irratietan. Mintza plaza, itzordua, hori gaur mugerren, Euskara badakiten entzat eta ikasten ari direnen entzat, mintzatzeko lekubat, beda sortzen dute, Euskal Elkargoko errobia turri logalde ere moak, eta mugerre iriburuko gau eskolak. Gurekin, Kati Pozulu, Euskara, teknikaria txalde hona. Mintza plaza bat, mugerren edo afitsan emana den bezala kalaka partida bat. Orde, nundik abiatu da ideia hori kalaka partida horrena? Orduan, ez da idea behia, uh, nire azparneko uh, lankide batek, jadanik azparneko uh, eta itsasuko gau eskolekin antolatu baitzuan uh, olako gau bat, bi aldiz, egin zuten eta, bon, hala, ikusiz hakasta uh, ukan zuela eta eski manerak guxuan eskoraz uh, mintzatzeko bat sortzen zuela uh, nik pentsatu nuen hemen olako zerbaiten egitea untsalitaikela eta gainera eta eka keren aizuan uh, gerkin bildu ginelarik aiek uh, ere pentsatu azuten uh, olako mintza praktikaren inguruko zerbaiten antolatzea, mm -hmm. beraz uh, bien arteko uh, goguak ezagritugu main gainan eta orren antolatzen hasik ira. Ia da azken aldietan, Usten dira, eh? geroztak egu mintza perro delakoak, gune desberdinetan, eta zuk erran uzun zela, uskara gune goxo batean praktikatzeko. Hori da, hori da. Hora, uh, hori izanen da, maizinaz gau aldi bat, eh, biskabat, joxta eh, gaxiak, jaren nuke, eta ikasle entzat, nahi bat duzu, klasetik ateratzeko parada bat da, eta gero uh, eskuaraz deadanik badakinen tenentzat ere wala uh, ulian ditea eta eta guzukiengu guzuki mintzatzeko hememtu uh, baten uh, pasatzeko uh, para da banda berdira beraz sortu gune bereziak euskara mintzatzeko Eta bai, hori da, ez baitute denek paradarik eskoraz uh, mintzatzeko, um, edo ez baitute ergah ezagutzen ere ez euskaldunak, hori da, gertatzen dena ba, bai hemen eta bai beste toki batzuetan ere, baina... Um, ala, klasetik, batzuk klasiak hartzen dituzte euskora ikasteko, baina ez ezute bat ere euskal ingurun erik, beraz e, holako mementuekin esohtzen aldan justuki e, klasetik ateratzeko eta mintzatzeko bat eta gero beste biztan lehenzat, ere da e, ala, bah, batzu badria dindirenak unat bizitzerat eta ezutenak bisiki euskal biztan ezagutzen, beraz parada bat da hemen berian euskara zaritzeko, eta gero beste batzuek, etxetikat ateratuta, edo e, ingurune zehat bat zetik ateratuta, ez dute ez dute mintzatzeko paradarik beraz, parada bat gehiago badira, baina hori da bat gehiago bai, e, gero ez dakitala erten alden baina euskara entzuten den, entz, genetan entzuten den edo praktikatzen aldiren gune horiek mundu batekoak dira ere edo euskara mundua ere hor sartzeko dira ateak atxeman, edo bai Bai, hori da, edo ateak, behar dira, idekarazi, zenta usu gertatzen zauku deneri, edo zointokitan, ala, ez dugu baitezpada usai hartzen ere, ez euskara ezagutzen ez dugu indiendekin, eta gukuste baino gehiago badira gure inguruan. Beraz, holako mementuekin ere, da pixka bat parada bat ere, gukuste baino gehiago badirala gure inguruan euskaldunak, eta entxia dela, hori taz hoartzena. Hor genera, ipatzen bai, dugu Euskara ikasten dutenak, baina idea da e, Euskara erabiltzea, bai e, klasetik e, gau eskolatik ateratuz, eta e, Euskara dakitenekin e, nola pasatzen da hor. Ez ginen pixkat da, be, ez ezagunen arteko elkarrizketak dira, bainan, e, dioko bat zo pre, prestatu dituzi? Durez? Bai, pixkat bat da speed datinga baten formula, ah. baina ez buruko hariketa ah, bat, beraz, ah, ez ez du balio izitzia mm -hmm. taldeka egiten da ala, main, batzu, main tipi batzu osatzen ditugu taldeka eta um, ala, gero mugimenduak sohtzen main horien artean um, lagunekin lagunekin dinik ere lagunekin egoiten gira estapenean taldetan, menan gero E, sistemadan nain baduzu mainen artean e, itzulikatzea. Mm -hmm. eta joku tipi eta arikta tipi batzuen bidez esskiximpleak direak edosoin maila ukanik ere e, parte hartzeko ala, baitunak zaitasunak mintzatzeko parte hartzen aldu la ere arazorik gabe mm -hmm. eta ejeski mintzo dena zuten hori bezala halaerekarakan aritzena da onibez, ala, ala ere alda, ala, da Zna zergarrizketa bat egiteko e, edosoi- maila dut den pertsonen artean. Maia ez yes, main, beraz uh, pasatzea da, hori da ideia e? Eh, Mai, hori da. Uh -huh. Speed dating uh, bezala, baina, netzira, buruz-buru. Lashai ez da olako sepo baten gertatzeko uh, haraz ez? <laughs> ez? Ez, gero batzuk, eh, ez da olako horik gero berbada batzuk ezagutzak eginen dituzte gau hortan, eta eh, ondoko gau aldean diakinen dugu berbada segira. <laughs> <laughs> Zergatik ez, olako gune eta lera egiten albaitira ezagutzak interes gariako. Oden euskara praktikatz helburua Elburua, elkarrezagutzea, eh, mugerri ediburuko eskualdean gira, hor, eh, oh, zu teknikaria zira bat du urte bat, guzti gora eski berriki bera xartua, eh, nolako egoeratan dela erango zenuke euskara bertan. Ez dau ino biziki dinamikoa, uh, biziki dinamikoa hori jane nuke, ez baita ikusten biziki, Euskara. Mm. Uh, la, fin, administrazio mailan, hori da justukin ere lan apiskabat, gertaraztea, poliki-poliki uh, uh, administrazio publikoetan, eta emengo uh, biziz sozialeko engunen desberdinetan, beraz orta gira lanean, eta gero, uh, la, populakuntza egia ezan, uh, ni harinaiz uh, emengo eragile besombaitzuekin eta oraj Baina ezagutzeko adutan e, gune bat da oino, ez bain ez lujalde kua, eta ojo diurtuki olako momentu ekin Be, administraziotik atera eta tukiko eragileekin e, gauzak antolatzeko eta lanean aritzeko beraz, ala, niretako, ala, pertsonalki ere eta lanean arindako, paradabat da emengo biztaneak ikusteko eta berreza gutzeko eta berreza geroan beste gauzabatzor garrikin antolatzeko Gau eskola, hor, mu girenda? Uh, jodan, mugegeta iri bururen ahtean da. Uh, Taldeak, ben badira talde batzu mugegen eta beste batzu iri buruna. Badakizu somat, zomatik azle diren? Ez dut gogoan egia mm, Ez dut gogoan, baina badira, badira, baina baina moltsu poliet bat. Mm. Gero lujalde hundan, baina beste gau eskola bat ere uh, lehuntzen. Eta, ala, horiek berez dira, e aldetik, eta mugegeta iri buru ergarrekin ari dira. Eta gerozu, e, ba, Euskara teknikari baitzira, Euskal elkargoko e, kide ere, or, nola e, fen, formakuntzak eta badira, or, langilentzat, Euskara ikasteko, aikarekin batera edo, badira, haintzinatzen dira gauzak, langileak ikasten dute ere, Euskara? Or, bai, uh, bon... Hori, eza, lankile guzeri dekiadena, eh, fenbeste lujaldetan be, bezala identifikatzen dira zerbitzu batzu, eta zerbitzu zerbitzu hasten da. Hori, bon, aipatuko dutana da, ego biaturriko orain arte ginduguna, e, euskal hirigune elkarkoan gauzak e, antolatu, antolatzeko bidean baitira, eta izanen baitira aldaketak. Mean hemen e, formakuntzan e, ibili dira, edo ibiltzen dira aurkzaindiketako langileak hori izan baitzen e, identifikatu haizan Lehen tasun bat, aurkzaindegiak, aurkzaindegietan ez aiteko um, biz kontzetako ajera, euskaraz eta frantzeseaz egiten baita, eta beraz hiru uh, iru aurkzaindegietan, lauetarik irutan, uh, bide horretan gira, beraz lan gira, dira uh, ikasten eta eta lanean erabiltzen poliki-poliki uh, eta progresi eboki gerotageiago berazur izan zen lehena, aurktipienekin, gero badira ere eskole, eskola batzuetako uh, laguntzaileak, ere, formakuntzan hasiak uh, direnak edo hasiko direnak. Berdin, uh, la, fena, eskola libidunetan, uh, bakerrikerak asuleak izaiteko, baina uh, laguntzaideak ere uh, Euskara eman ahal izaiteko klasean. Eta gero, uh, bada ere, itzahmen bat, uh, iburuko egiko Zerbitzuak, uh, biztan, lehen gana, biztan lehen dako zerbitzuak uh, euskaratzeko. Berazok, badira, urotarat, bost langile uh, formakuntzan direnak. Uh -huh. Ados, bo, mehuntza, ordean, Mintza plazan ere berdin horri zango dira xarri uh, Zazpiak eta erditan duzue itzordua, uh, iran bezala dokalaka partida Eta hortan parte hartzeko, Euskaraz Mintzatzeko eta Jokoan Eta, nun izango da? Zerazkiz dueran? Ordean, mugerren izanen da, uh, elkartean gelan, ordean, ordean, lehengo eskola publikoa Eskola privatua baino piskabat beherago dena. Pilota plazatik berda jautsi eta hor tse da. Eta Ebra, terditan da eta kari berden gauza bakarra da kalakan haritzeko gogoa. Eta urridik da eta izanen dira ere eskaineko ditugun diateko eta deatekoak. Habe, dena bada orduan hor biltzeko horat, zazpiak terditan kati poxelu, poxelu barkatu, gurekin ginoen milezkerra. Bia esker zuri. Itz eta Putz, Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa ididarekin, Oskali Eta segitzen dugu Itz eta Putz emankizunean, eta emankizuna ederki bukatzen dugu, gainera, Sassoina ongi bukatzeko maia da gurekin. Atxalde hon? Arantxa, Arantxa. zira? Bai zu? Bai, bai, bai. Ongi, laste horporak. Hori da, hori da, ungi aproetxatuko ditugu, eh? Zukere, eh? indartxu ez zultzeko bai, bai, noski. Jendeak usteko du elgarrekin zela oporretara? Eta zer erdango du Baietz. Baietz. Ba bai, eh? Sekretua gaur, behar da erraiten aldugu gure entzulehiri? Zuke erran? <risa> ez, ez dut erranen. Ez dut nire pri, bizi privatuak edatunai jatian, eta maiak ere zunai, beraz, ez dugu aipatzuko. Hortan egongo gira, beraz. Boa, laire, zer prestatu da daukuzu gure zure azken, hemen kizunaren zat. Nori da zurekin bihar? Ba, biharrez, biharrez. Ah! Eh, Autezkundeak direla medio badakizu, ba aldaketak izan direla programazen, beraz, ah. larun batean, izango dugulen eman aldia, kantuzkanturena. Ados. Ados. Baina izango dugu, eh? azte ondako azken kantuzkantu emankizuna, eta ba, urrundik, urrundik, etorritako musikariak izango ditugu gure artean, ondarroatik etorriza eh, izkigu den urrun dikitzen New Yorketik. Ezo, arau scho Ara, da Euskal Herrian gelditzen ga ja beti, eh. Bai, badira Euskaldunak New Yorken ere. <laughs> Ese, sondar batik. Es. Indute bidea laire eta eskertzen ditugu eta ara, ba, ara taldea izango dugu, izango dugu protagonista larun batuntan, diska berria aurkeztu baitute, Bagabida disketxearekin eta xetasun guztiak bilduko ditugu. Bi bidatu izango ditugu gurekin, Gorka Ruiz eta eh, jonkirru iparra gerre. Ara! Hora deitzen atalda. Ara, ara bai. Ara. Eta ara. elgaru lehatzeko arazoarik ez duzukan ondahu ahez mintzatzen ziren? Ala? Ez, batu eraz. Ah, eta oso, oso argiki. Eh? Adu maia, bulita da, ondahu ahez aritirarik. Edo... Ondoko batean, erranen diat. <laughs> bon, eta ara rekin gira beraz, kantu batekin? Bai. Baina, lenik ara, badugu sorpesa bat zuletzako ere. Ah, ara, zer daute. Ba, artista badugu gurekin, e, aste guztian zerremen izan dugu Aymar, ez hau duzuna. Ah, atzolka egizketa atzua e, bai, bai. Eta baitu interes ezberdinak eta horien artean rapa oso guztoko du. Ah, Euskal rapero berri badugu, mm -mm. E, euskal musikaren panoraman eta ariketa berezi bat e, jarri diogu, bakizu hitz eta putz mankizunaren baltan. Azken saioa dugula, demoraldiak bukatzen dela, eta baungi gururatzeko. Ah, eta nahi zen duen nik ta? Bai, eginen duzu? Aimarekin? Ai, Engu guzu zenean zerbait, ean wow. guztoko duzu. Ah, bai, ezta ez bakar bat, ezta rapero bakar bat bigara. <gülüyor> Aien kontratatuko nau, eh? <gülüyor> bai, buh, zutu uste. Wau, wow, eta nik egine bueno, dut kantuzkantu ha eman e kizuna, eta gomitatuko zaitu uste. <gülüyor> Boixiltza nahiz, de. beraz? Bai, bai, txoin txoin, eh? Berotu behar dugu hau txea, prest, prest bai. aimar. Bai. E, Musikarekin tadena, eh? men daukagu material guztia. Wau. Wow. Bueno, hazeko gara. Iiaren gibelean Amekagor gorputz, barre egiteko enbeia dute erruz, ironiari egin putz eta bi atxotitz telebista utz eta irrraia pitz hitz eta putzen Irialgara aininitz. Telebista utz, eta irratia pitz. Telebista utz eta irrraia pitz, telebista utz eta irrraia pitz. hitz eta pitz. putzen irialgara Itzaletik aterazta budiren gaiak, beldurrik gabe mintzatzen sortuz momentu alaiak Olako saioak iteko behar dakuraia, udarekin joatea baidela domaia Telebista utz eta irratia pitz, telebista utz eta irratia pitz, itzetaputzen irri algara ainitz Bidaia honetan musika dugu lagun, astero aipatu zarkituz gauta egun Bertako ekoizpenak indartu ditzagun Naizta estilo batzu ditugun aski urrun, Telebista utz eta irrati apitz Telebista utz eta irrati apitz Telebista utz eta irrati apitz Itzeta putzen irri algara ainitz HAHAHAHAHA <risa> Ai, ama... <risa> txalu, txalu, txalu, txalu, Bai, chardo eh. Sinas bizikitu guraundi bat egin dugu. Batez ere Aimarrek, Bai, zure zure a haundia esan Maia. Horrein ulertzen ule, duzu, eh? Zergatik ezagun kantatzen. Ezekia, <gülüyor> <gülüyor> ez dut ulertzen, joztuke izanakoz duzun kantatzen, baina... Abeongi, Maia Muruaga, Imar Lopez bikote berri bat uh, musikan eta rapean. Ni horren entzuteko presnaiz eta eta dut gure entzuleak ere, plazterrez hartuko dela. Txalo bat, mile esker handi bat, ez nuen ederkiago bukatzen ala, uh, aurtengo emankizuna eta sasoina, Eta zerran zer gehiago, naiz dituzu inpresioak bota, Maia, Aimar. E, e, Ola komentu e, e, bat. Jaianortan ustendugu. Bai? Eh? <laughs> esker zuri parada ikaragarri hau emateagatik. Bai. Gure talentua zabaltzeko. Bai. Zer bat. Aude ik hatiren Deneri irekitza, de autz biziri. <laughs> Baide esker, osun garrantzakar. Bai, Itzanongi. Bai, bai, ongi aprotsatu, eh. Udari gusten gira maiatena dena eh. Hori da, bai, bai. <laughs> aio, aio, mireeskeraio. Ale mieskerrongi zan. Ertzita putz utzuchi eta tebitzi. Itzita putz. Ara ipatu duzu da nara pasako dugu pixka bat, agian, kantuarekin. Zureak ebe horrekinak urtzen zaituztet gaurko eta hasteuntako, hilabeteuntako eta aurtengo sasoinerako ere. Azken emankizuna, hitz eta putzena, bakantzak izango baitira guretzat emementuz ondoko sasoinan elkar alkari garen. Hori ondoko sasoinenan jakingo duzu ikusiko. Kusiko. Eta eskerrak biztan da urte guzian ere behemen enekilan zirenek Zireneri, uh, Laguntza Ileri, eta Fred Beruetz biztan da astero Loretsu berguna Bergunia, Iraitz Zufiaure, Marko, Jotabe Warrior Zero Zazpi, Fred Beruetz, eta eta beti, egunero, ere, gomiten tartean Zireneri, eta beste, eta beste, eta... Biarrarte, biarr goiz berri, eh? Hala ere, oporak hasi eintzin, seiak, Euskal iratetan!